Dnešní čtení z knihy kazatele. To obojí jsem viděl ve dnech své marnosti. Spravedlivý jinek i při své spravedlnosti a své volník dlouho žije i při své zlobě. Nebuď příliš spravedlivý, ani nadmíru moudrý. Proč by se změl ničit? Nebuď příliš své a nebuď jako pomatenec. Proč bys umíral, než vyprší tvůj čas? Bude dobře, když se tohoto přidržíš a ono nespustíš ze střeke. Vždyť, kdo se bojí Boha, ujde o S více nohami je slovo tvé a světlo jste s Základem dnešního kázání je oddíl ze knihy Kazatelé, který jsme už slyšeli jako první čtený. Mohli jste se všimnout, že letos je trochu víc kázání o starozákonných textech. To souvisí i s nějakým novým výběrem, který přebírám z Německa. Používám, nebo používal jsem šest let německé perikopy z luterských a reformovaných církví v Německu, protože nabízí takový široký závěr těch starocirkevných textů, které už stáletí se vždycky čte v bohoslužbách a o kterých se zamýšlela spoustu zkazatelů. Například ty starocirkevní čtení, evangelium, epistola, co máme také u nás, naspojují s dlouhou historii, když máte rádi kantáty Jona Sebastiana Bacha, tak ty se vztahují na ty stejné bohoslužební čteny, jako slyšíme my každou neděli. Ovšem se občas je vhodné také se zamyslet nad tím, jestli je to úplně, jestli není ten výběr těch textů příliš orientovaný na Nový zákon, a jak možná víte, že um, reformovaná církev se hodně soustředila i na staro, starozákony texty, dokonce zrušili ty, ty starocirkevní starocirkev, čtení a um, četli v bohoslužbách na pokračování celé biblické knihy. No, nicméně um, jsem si do že v Německu, zavedli nové perikopy, ne zrušili dosávadný systém, ale zavedli tam víc těch starozákonných textů, zájmu, aby to evangelium bylo úplnější, úplně aby tam nic nechybilo. No a poněvadž o těch um, starých perikopech jsem během 6 let už kázal, tak se občas něco vybírám z těch nových. Kniha Kazatel patří v obsahu Bible mezi těmi ostatními spisy. Tak aspoň říkali tomu v to nejsou, to není Tóra, zákon, nejsou to proroci, ale jsou to ostatní spisy, například ty žálmy, ty medlitby Izraele a pak nějaké spisy, které se používá třeba o svácich, používá se na čtení, ale nemají úplně ten stejný význam teologický jako zákona proroci. A tyto spisy jsou Příbuzný se sebou navzájem, reprezentuje jeden proud, který baratele Starého zákony označuje jako moudrostní literatura. Teď opatrně, my rozumíme slovo moudrost asi trošku jiný, jinak. Třeba vlastnost nějakého staršího člověka, který má spoustu zkušeností a má co vyprávět. To moudrý člověk, anebo moudrý člověk, který um, se důkladně rozmyšlí, než něco rozhoduje. Moudrost, z ní trošku zastarali, možná se hodit do kostelu, ale moudrost jako pojem, který spojuje určité spisy Bible. Je ještě něco odlišného. A je i v titulu v těchto knih spojeno s jménem Šalomón. Máme tři knihy, které ozn jsou označeny o Šalomónovi. To je Písen písní, to je přísloví Šalomónova přísloví a je to ta kniha Kazatel Shalomón. A to jsou ty knihy, které se zahrnuje pod moudrostnou literaturou ve starém zákoně. Shalomón byl král, že? A vy možná znáte z děje ten příběh, když se modlil Shalomón, tak se přál od Boha, co se přál nikoli moc a bohatství, ale přál se moudrost. A byl pověstně potom jako moudrý král. Nicméně, měli bratři, milí sestry, toto není jenom legenda, ale to odrazuje to, co se stalo pod třetím, pod vládou třetího krále v Izraele, ve veli ryši krále Davida se stalo Izrael jako významnék, stal se významným královstvím. Politicky i kulturní. Scházeli se tam diplomaty všech možných národů a scházeli se tam věci. Možná trošku jako udvora na Rudolfa II., o čem také spousta legendy, legend existují, tak byla tam věda, kultura, vzdělání. No a mimochodem ten král Šalomoun nejenom diplomaticky, kulturně se stýká s jinými národy, ale on se také pilně ženil. Měl spoustu žen, kterými Podobně jako Habsburgovi upevnil ty mezinárodní vztahy. A v té době vznikla v Izrael ta tradice moudrosti vzdělání, bychom mohli říct. Vzdělání a vědy, které se dovážilo z ciziny, které nebylo původně spojeno s izraelskou vírou, ale která. Právě s tou vírou se vyrovnávalo. A to se odráží právě v těch biblických, písněch, v biblických písmech. Kniha příslovy Šalomonová je sbírka moudrostní literatury, která opravdu sáhá až do té doby krále Šalomó. Jsou to velmi staré, staré příslovy. Ta kniha vznikla později, ale ta bírka vznikla později, ale ty příslovy jsou starší. Ovšem ta kniha kazatele Šalomóna to už s tím historickým králem Salomonem už nemá žádné příjmy spojený. Ale vstupuje do té tradice. A když čtete knihu příslovy, tak narazíte na různé rady v každodenním životě až do politiky a narazíte na to, že jde o výuku, vzdělání a výuku. Nauč svého syna. Je tam často um, ten úvod těch různých um, věd. Zatímco v knize kazatele je to Úplně jiný tón. Je mezi tím několik staletí vyrovnání víry v Izraeli s tím vzděláním a s vědou a s rozumnými úvahami, a v té knize kazatele se potkáváme se značně skeptickým tónem. Zatímco přísloví optimisticky, pedagogicky mluví o tom, že vzdělání může člověka hodně, člověku hodně prospět. A víra a věda je v podstatně totež dvě stránky jedné medaille. A v knize kazatele dochází k krizi. Rozpor mezi vírou a rozumem se otvírá. A to staré přesvědčení, že když člověk se bojí Boha a dodržuje zákon, tak budou, bude dlouhý živ na země, bude mu dobře, tak právě toto přesvědčení se dostane do krizy, nebo otevřeně se teď o tom mluví, že vlastně tomu tak není. Teď jsem hodně mluvil o historii. To je důležité, abychom se trošku orientovali v tom, že tady je jeden teologický proud, říkáme tomu, tomu moudrost, a to má svůj vývoj přes staletí v dějinách Izraele ale Bible ne náhodou ty knihy, biblické knihy, nazývá podle Šalomóna, protože můžeme klidně to stotožnovat s, tím, s tou osobou toho Šalomóna, toho moudrého krále, který někdy byl mladý, byl vyučován, přijal nejnovější poznatky vědy a vzdělání, a pak ten král starnul a nazbíral životných zkušeností, a ve stáří se dostal možná do takové skepsy, který začalo pochybovat o smyslu i vlastního života. Krize víry, krize člověka. Můžeme to brát jako výrok i staršího člověka. A čím se liší víra a přesvědčení, přístup a vědení toho staršího, než jak se liší od mladšího. A kniha. Kazatel, jak jsem to už naznačil, se hodně věnujete otázce, jak to je s tou spravedlnost. Je tento svět spravedlivý? Je to opravdu tak, jak to popisují ty staré spisy, nebo jak vlastně Bůh sám říká, že když se budeš držet přikázání, když zachováváš všecko to, co jsem ti říkal, tak ti bude dobře, tak budeš mít požehnání. A když ne, tak budeš pokretý. Ten spravedlivý bude dlouho živ a ten ničemný, ten svévolník, ten brzy zahyne. Je to tak, to je ta otázka jedna z nejpálčivějších teologických otázek do dnes. A každá generace, každý člověk to znovu řeší, protože není na to jednoduché, jednoduchá odpověď. A v Bibli máme i jiné svědky, které přímo zoufají nad touto otázkou. Celá kniha Job se zabývá s touto otázkou, s utrpením nevinného člověka. Je to možné? Proč to Bůh dopouští nebo nedopouští a Bůh není? Bůh je slabý nebo neexistuje? I v zámech se s tím potkáváme. 73. Žám, ten takzvaný Žám moudrosti, emocionálně s tím zabývá a hledá útěchu a radu v chlámě. A chce dozvědět, co je s těmi své, své volníky. Je to možné, že oni se mají lepší, lépe než já? No a to je to překvapení, že tady v tomto oddílu ze sedmé kapitole knihy kazatele skoro žádná emoce není. To obojí jsem viděl ve dnech své marnosti, spravedlivě hyny i při své spravedlnosti a své volník dlouho žije i při své zlobě. Nebud příliš spravedlivý ani nadmíru moudrý, proč by ses měl zničit. Nebud příliš svévolně a nebud jako pomatenec, proč bys umíral, než vyprší tvůj čas. Bude dobře, když se toho, toho přidržíš a ono nespustíš se zřetele. Vždyť, kdo se bojí Boha, ujde Obojímu. Nezní to moc dramaticky. Nebud příliš spravedlivý, nebud příliš své volní. Držíš, Když se toho přidržíš a ono nespustíš, ze zřeteli bude dobré, dobře. Nákaz, střední cesta mezi spravedlností a hříchem. A milí bratři, milí sestry, ten kazatel konstatuje zdánlivě úplně bez emoci, že oba existuje spravedlivý, hyny i přes spra své spravedlnosti, a své volník dlouho žije i při své zlobě. To, Vzhledem k čemu vlastně bychom mohli zoufat a říct, že žádný Bůh není, on vychází z toho, že tak to prostě je. Tak to prostě je, když vyhlí, rozlížím se, tak vidím přesně toto. Důležité je, co z toho vyplývá. A k tomu říká Šalomoun: nebuď příliš spravedlivý. Nepřehánej to s moudrosti. Lid to tak je. Chce nám radit bez ohlednosti a glouposti, nebud příliš spravedlivý? To asi ne. Ale možná existuje nějaká nadmíra zbožnosti. A rozumíme tomu, když sledujeme tu cestu až k Jiřišovi. to Ježiš myslel totiž podobně, když Nadával na farizeje a zákonníky, kteří právě byli toto příliš spravedlivý. A jejich spravedlnost nenechala prostor pro boží milost. Vlastně ta jejich moudrost, ta jejich spravedlnosti je zabilo to, co Bůh chtěl a mohl udělat. Ježíš má silná slova proti zákonníkům, který snažili si být hlavně spravedliví, nebýt jako ty druzi. A bylo to, Ježíš ukázal, jak jejich zbožnost byla nejenom přehnaná, ale falešná. Protože jejich křižácká taření už neptali potom, co Bůh opravdu chtěl a nepřemýšlí o tom, k čemu taková spravedlnost může vést. Problém je, že to není ta boží spravedlnost, ale je to ta spravedlnost, jak ji rozumíme my. My, kteří nejsme spravedliví, kteří jsme hříšnici. A k tomu musel Ježíš přijít, aby farizejoví zákonnici to pochopili, že jejich spravedlnost, která byla založena na zákony, na přikázání, nebylo to, co Bůh si přál, Protože nebylo už možnost prostor pro boží milost. Existuje tedy nějaká pravá míra této spravedlnosti. Ježíš to jasně říkal. To hlavní je ta láska. Nevěřte v písmeno. Ale věřte v ducha. A právě duch a láska často vypadnou z našich úvah. Ať se tváří sebe teologičtější a ať se oblékají do církevní mluvy, přece nám tam ta láska chybí. Když chci nechat prostor pro Boží spravedlnosti, tak nemůžu být příliš spravedlivý sám. A pak vím o svých hranicích. Vím o tom, co já nedokážu, a tím víc můžu se soustředit na to, co Bůh dokáže se mnou. Existuje nějaká správná zbožnost, najdeme ji tady v těchto řádkách knihy Kazatele. Hlavně chce nám říct, že Bůh je velkorysý a my smíme být také velkorysý. To neznamená, že se vyrovnáváme se zlým, s hříchem, se bezohlednosti jiných lidí, Bůh ale nechce nějaký zvláštní lidi jako z jiné planety, který se chovají stoprocentně správně a nechce ty ostatní lidi s tím novým druhým nahradit všechny hřišnici, ať odejdou, a tady přijdou ty správně křesťany, to není Boží plán. On chce, aby našli cestu k Bohu Všichni. Aby začali lidi důvěřovat jemu a ne už sobě. Přitom vůbec nemáme pochybovat, že ty chyby a říchy a přešlapy se dějí. Ale to není to, o co Boha, Bohu jde. Jemu jde o lásku aby mohli lidi najít novou správnou cestu k němu. A k tomu udělal sám první krok, když nám poslal Ježíše. Poslal nám, že tam je, a mnohem dřív poznal, než my jsme uvažovali o míru své spravedlnosti. On tady už je. On tady s námi chce být a nabízí nám odpuštění, nabízí nám obrovskou trpělivost svého Otce. Tak ta správná zbožnost žije z této trpělivosti a je založena na vděčnosti, ne na vlastných plánech a záměrech. Špatná zbožnost by se živila z toho, co lidi můžou dělat sami. Ta správná zbožnost se živí z boží lásky. I dneska se zromaždíme u vás stolu. Právě tento stůl je znamením té boží lásky. Tam se odráží naše nespravedlnosti. Tam můžeme Bohu všechno přinést, co překáží, co není dobrý. Co spochybnuje dokonce smysl tohoto světa a on nám odpouští. Nenámlouvejme si, že toto pozvání neplatí pro nás. Platí jenom pro ti, kdo se to opravdu zaslouží. Ale také nebudme lehkomyslní a nerozumně. Nemyslíme si, že boží milost my nepotřebujeme. Ano, potřebujeme ji. A možná ty různé životní zkušenosti, které nás bíráme, nás nevedou jenom ke skepsi a ke zármutku, ale možná nás můžou věst i k tomu, že Tady je prostor pro boží milost. Amen.